أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا لقالوا لولا فصلت اعجمي وعنبي قل هو للذين آمنوا هدى وشفا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمان هولئك ينادرون من مكان بعيد ولاو جعلناه قرانا دي جنا د دې سفارته راخره پوری او د دې جواب دي جواب دي نو موږ چ هغه د دې او شوبه د مشرکانو او د دې اهله عرب او اغبر اتلا نو هغه ذراتو نمخ کی مخ کی الله جل جلاله اغا ختم کلاچ د دې د حجت پیدانش او د شوبه پیدانش او د او زری پیدانش په واقع شوبه د دې دا کې د شوکه الله تعالی پیغمبر عربی را لېګلې وې او قرآن عجمه جبا گیوی. عجمی عرب و نا علاوه سم رجی بجری دا عجمی وی. دا عجم گونگی دا ویلی کی. عرب د خپل جبی د پخر دا وجنا دا زان خلکو خلقو تبدی گونگیان وی. خبر دا انتا عرب. یعنی عرب دیر علا جب دا عربی. نو اللہ وی کمونگ دا سیکلے وی. چه دا او قرآن وی عجمی وی. مثلا پرتګوی اردو کې انگلیش انګلش کې وې پارسي کې وې هندو کې نو بیا به مشرکان وځدا خو جی به پیغمبر عربی دی او قران عجمي دی نو چې پیغمبر څنګه پکارو نه په انځب کې قران پکارو چې تفصيل سرهغه په خبره پوښېو او مونږه په خبره پوښېو نه وایمان نه وړي خدا خو جی به خبره قران دی او کتاب ها سر آجمی دی نو اللہوی شو بی ختمول دا او دادی عوضر دا ختمول دا پارا نون دست اوکل چه سنگ عربی گو نو قرآن هم والا عربی جبکی بار نو لحاظ دا عوضر دادی برکرار پاتی نشو خو سرد دینا چه پیغمبر هم عربی دی قرآن هم عربی دی تفصیل سره مسائل هم را غلی دی بیام دا ظلمانی مند را دی. نلابو پرمائی چې بهرحال هغه کسان چې ایمان ولري چا ایمان ورو له دې نغې ته پیدا نو ولو جعلناهُ قرانا الله وي کوم ګرزولې وي دې قران لرا اجمین په اجمه جبکي علاوه عرب جبکي نو لقالو خامخدي عربو ده هله ما کو به اشکال کړ او لاوله فصلل آیاته بالعربیه چې تفصیل سره ول بیان شویني دي د قرآن آیاتونه وزهت سره ول بیان شویني دي لپاره به جبکه ا ا جمیون ا قرانن ا و عربیون و نبیون عربیون عجیب خبره ده کتاب وسراج ما جبکره او پی امر عربی دی نو قلت پیغمبر وته وایا چه دغا او ضرم نشده نو تا ایمان نراله دغا شبخم نشده کتاب وضاحت سره ہو به هر حل اللہ تعالیٰ پرمائی کلو آئی پیغمبر جواب کې هو دا قرآن چه ده للذین دا کساند پر آمن و چیمان روڑ ده هدن هدایت تی لارا حدون که ده ده گمراه انا او دا غیری پر شفا ده نو شفا ده لوګ اس امراض یو روحانی امراض دا غیری پرم شفا ده جہل روحانی مرض ده غلط عقیدہ منافقت ریا تکبر ذاتون روحانی امراض دي نکران دا غیری پرم شفا ده یو جسمانی امراض دي شدا غیری پر قران وی لکې کیږي ساخ لکله شته مول شي نو داغی دا پرم شفا دا نمطلکن قرآن چه ده دا شفا دا داغا بیمارو بدن یو دا پر روحان یو دا پر دا بد اخلاکو دا پر دا بدو عمادو دا پر داغی دا, دا پر علاجی ده وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عواغ کسان چه اغی ایمان نرالی فی آذانهم وقرون لذیب وگونو که اغا درونوال ده دا نو مثال ینې دې ینه قبلینا وری دا سړي لګه چې په وخت کې درنواله زکه الټه بدې دي تسروي دې ته به جادو دې په خوانو خلکو کې سیب ایوي ویژه قران ولیکی کې تاسو غوبل جوړا ہے چې خلک دا و نه دی مددوی چې الله جل جلاله هو بس د دې پر دی پیدا کلویندی تا توفیق نمیلاوی دو و هوا او دا قرآن چی دے علیهم پدغ باندی چی دا ایمان نر اڈی کافران عمن لونوال دی سبب دلونوال سبب دلونوال دی سبب دلونوال دی یعنی پدی سر نور نور گمراہی کی سنگا چی دلون انسان سر ہے قرآن دا دی سبب دلونوال دی دی پیرلان دی شوی دی مطلب څنګه لړون سړی د حق نخکاری لړون سړی ته لار نخکاری او شې وتخکاری نو خطر وانی نو تکرنګې دا قرانم ګوې کدي زره دی لاندې شوې دي بس د الله کتاب وتخکاری نه دی لاندې دي د دې لپاره سبب د دی، په سبب د کفر د دی باندې او الله فرمایې دی دا سې دی،, دی. دی, دی قران د دې په وګونو کې واکر دی او ری نا او دی سبب ده گمراه هی دی بی گمراکی گی ولی زکر اللاوی اولایی که او نادونا من مکانی مبعید مثال لاسی دی اکولر یا سڑی اولادی مسلان اگر ترکو سر اولاد لیتو دی جنه چگی وید نا بستاواز ووری ناوری اگر ده پارا ستاچی غا بین کل سمو فیدانده اگر نور گرد ورشی جدادی سوی اسنویی او ده اندال کنه الله او گدی مثال هم لاس دی چې وویا گدی ډیر لری دی د ډیر لری نه دی ته قرآن سره تلاوت کیږي او قرآن و تاورل شي رسنګ چې لری سره اورینا بس دغه کوروغم دینغو یی کی دغه په وګونو کوواله دی وویا کی سره اورینا او دات چې نور دغه لپاره د کوم رائے سبب شي اس په پته پوه نشي اور ده اندال کنه او په زاده باندې چې هغه د چې والی مخالفت هم نو ناغه خو بیام تلاش کئ چې کم لري ولالی بیا تاسوږي خو دی خدا قران وته لري نو لیکي او د سر او قران ته سیر او جادو منیم نه یو چې انسان داغه مثال تاسو دا د کوم قران ته وښک نه غري ته به د شل مل لري او پزاید د دی چې دا ورې دو کوشش کې الٹاږي د سیر او جادو وای ناغه د پر سبب د ډونوالی نشو د حق د لارې نړون شو د اسلام لارو ته په نظر رانل او په تیاه کې به اخرتته لر شي او د د په غګونو کې گو کې درواله شو ځکه د هغې مخالبت کوي والله پر می ولایکه دا داغ کسان دي یعنی پشان پهشان دغ کسانو دی، دیې تشب مزمر ده یونادونه چې هغې ته اواز کول شي م مکانې بع د ځای لری نه د دغ کسانو پشان دی. وکه د نه موسل کتاب. تابل شو بنا؟ بعضو دیده دیده دی جواب کرزو چې چی موسیٰ لی سلام تا قرآن تا فتن ملو شو نو نبیٰ لی سلام تا د فتنو لی ملو شو نا اللہوی که موسیٰ لی صلاة سلام ته د فتنم کتاب ملو شو ناغ کمی دخل که امانو دے انسانانو اللہوی اغی کتاب زمان تورا تا کمی امانو اغی کم اختلاف زور که کو د په کیکل وکړو معې وله بدلې ټول ګټ وټکوله پر میلهقده اتې ناممو نو کو پرانو د پتن راغلی نو د پتن راو کې دا پایده نه وجدی به من ل اوپاتې شوقرران د جممن ناازل ش د بی ل سات د د تسلله دپاره د زلو مولو دپاره وخت وخت په کېدل الله جلله جلال دیې شکله کې ناظل کړه د داغې خپل ایکمتونونهدي اللہ پرما یو ول قد اته ناموسل کتاب ورک لشو تحقیق سره موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا ال کتابه تورات نفخت لبه به ایکم عن عندنا ایمان راړو باید ای تو چا تکذیب کو چب کی لیکل الله وکرم زمان کتاب سره انداله به وشوی قران سره انداکی کی, کی کچره دا پیسې لمن وکړ چې خلکو سربېښ نه په آخرت کې کوم عذاب په آخرت کې وركوم نه په دنیا کې بمادي علا کړی ما خې سربه مي پیسې لگلې وا زکا چې استحقاق د عذاب د پرد الله قانون نه نو نه شکله ان تورات ول تورات اون نه منللو سبب د عذاب سره نه منللی شو کر نه سبب د حلاکت موجود شو wallawi کچره زما دا پیسې نه وشدہ ارس دا معاملات او دات سزا او جزا داب اخرت کې ورکوم کچريدا پیسې لنوي په دنیا کې به ما داخلك پیسې کړه او هغه چا چې تورات یې نه منل او هغه خلک چې په قران یې نه منو او قران انکار کوي درې ټوله پیسې مې کړي وا الله پرمې و انهم لفی شک کې مرید دي قران د اهل مکه دا, دا په شک کې دي د الله کتاب نه د دې ته سرجاد وې ولقد اته نموسل کتاب فقط لپې اللہوی ورکل امان تحقیق زرا موسیٰ علیہ السلام ده تورات اختلاف ای کم شو ولولا کلمتون کا چرنوی اگر پیسلا سبکت چوڑان دی شوی دا میر ربی کا دی جانب دی رفستانا لقوضیہ نخامخا پیسلا بشوی و بین ام پمزد دیگی اللہ بنمنون کی حلاکڑیو محسرا و این ام یکینا دا مکذبین چې کتاب نمنی کتاب ته نسبت د درو کې لفی فی شک منه دی په شک کې د قرآن نه مریب پوخ شک کې من عمل صالحا فلنفسه ورپسې بشارت الله پرمایشي چې امال وکړو نو پېداه غته دا دنیا کې انې یو انسان نیک عمل کوي نټول پټول پیداه غته دا ابرداندل دی په پرحت کې په دنیا کې په پرحت کې قبر کې دې به په راحت کې په آخرت کې دې به په مزه کې مزه دی دې الله او پیدا دې ترا ومن اسعف عليها او چاته نا کار عمل نو دنیا کې به پيم کړيږي قبر کې به پيم کړيږي او آخرت کې به پيم کړيږي دنیا قبر آخرت کې نقصان ده دی. الله تبارك جسر نشتا و ما ربك بظلم للعبيد او ستار رب نه دې ظلم کون کې په بندگان باندې نو ګر حديث قدسي کې الله تعالی فرمایي یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی ابن نیگانو ظلم ظلم د ابن ظلم نو چته ما ظلم نکم وجعلت بین وجعلته بینکم محرما او ګر استاس مسکم ظلم حرام کړل دے فلا تزالم یوبل بن ظلم نہ مکوه یا عبادی كلكم ظاللون ازمن بن نیگانو تاسو ټول پټومره ګمرا بشه الا من هدیتو مگر اچت جهیدتکم نفس استهدنی هدایت مانو غواړی عہد کوم زبر ته ہدایت وکم یا عبادی كلكم جایا ای زمہ بندگان ټول په ټوله تاسو هغه غوډی من اتعمتو مگر اچت چې رزق ور کول غواړم نفس تعامونی الله ای زمانه رزق غواړی ودعمکم زبر باندې خوراك وکم یا عبادی زمہ بندگانو كلكم ارن تل استاسو پر باندې الا من كسوتو مگر اچت چې کپڑے چولو غواړم تکسوني زمانه کپړ وړه اوکس کوم زبه د درکم کپلیم در کوم زما پندگانو ان کوم تاسو خطگانې کوی د او درځ وانا اغفر به جميعه او زه ټول په ټولهونهونه ماف کوم ننفسغفروني اوفر ل کوم زمانه پخنه وواړه زبه پخنهکم یا عبا زما بندگانو انکم لن تبلی غ ضروردي زما ضررت ته نهشه را رسده چې ما ته ولم تبللو نفرې فتنفاوني او نه زما تر ته رسیده شه چې ما ته نپ را کې یا با لو ان کوم واخه کوم زما بگانو کوستاسو اول آخر انسانان جنات دا ټولرهجمه شي او قانو والله ات قلب رجل واحد من کوم او د انسان پهشان د ټولو زلوونه شي. الله پرمای زمہ بادشاہت کې د سې ووالې نراولي او بیا پرمای کاول او اخر او انسانان او جنات دا ټول لازم شي او د ناکار انسان پشان شي دا غد اصل پشان یزلو نشي دا سما په بادشاہت کې اس کمه نراولي او کستا او اول اخر انسانان جنات دا ټول په او میدان کې را جمع شي او زمانه وختل کینو هر انسان تبا زده غد سوال مطابق ورکم نذا زمہ په بادشاہت کې دورکه مې نراولي لگے استن چراوالي کما یح کماین کوسل مخه تو اذا ادخل البحره څنګه چې استن زمندر ته ډوبه کې غرو باسي اگې سره کې ناراضي او بیا اخیره حدیث کې دا جمله ده یا عبادي انما هي اعمالكم ای زمہ بندګانو دا استاذ او عمل لي ما استاسو د پاره چې مکړي دي او بیا بدیدی سو ابونا تاسو دذر کوم نو چا چې په خپل عملنامه کې خیر ومنتو فلي احمد الله دلته ترتیب کیو ومن وجد غیر ذلک او چا چې خپل عملنامه کې گند ومنتو گند دی راځم کله نو فلا یلومن الا نفس د دی د خیرت کې خپل نفس ملامت ما ماته zarar نظر راکړه په خپل باندې گنده عمل دی دې خپل ځان خپل ملامت کی چې دنیا کې داسې گنده عمل وکړه ح کے راضی الل ما ظلم ستاو مس کے حرم کے ظلم م کوو والا جالنا اولہے کجرے منگرز والے دی کہ <تصفح> تابہقرآن آجمیان قرآن پاجمہ میں جب ک لاقالو نخام خادی پویللی او دیاللے مک کوؤ لاؤ لا فصلت آیا توولے تفصیل سره بیان شو یا تو د دپارہ ا ا جميع قران عجمي دي اي قران عجمي و عربي نو نبي عربي دي دا واجب کار دي دا سينو په کار استه فهمين والا یو شان په کار الله ودا شبام هم ختم کړل ده قولوا یا پیام برا هو دا قران چې ده للذین من وکسان لا رجی مان رول <سؤال> ده هودان سبب دے دایته وشفاء نو سبب د شفاء ده والذین وکسان لا یؤمنون چې مان رولې فی آذانهم وکر فواغنذیک درونوالې ده او هو دا قران چې ده د سبب درونوالې ولائک ادا کسان د سدی یو ناداو نای کوه چدی تا आवाज کول من مم باید د عزل رنا ولا قد اتینا موسل کتاب الله تحقیق سره مور کلم موسی السلام ته توراتو فختل ففی اختلاف وک ل شپای ک ز تنوع انادن ولولا کلمت نو کجرن نو فیصله نظر م شوبدار چ الله عذبل نور ک قل کو کتاب گډ وټک الله امام مخ کی فیصله دا کړی ولا اولى كلمه تن كجر 90 پیسہ سبق اتران دته رشوه من ربك د جانب د پالون کی ستانا لقد بينهم خامخ پیسہ کلی شو امس دوی کی وانهم یقینا مکذبین قران چدی لفي شک من خامخ شک کی دد قران مريب فو شک کی من عمل الصالحات اچ او کنے کمال فلنفسین ادا نفس دد, دَدَ پاردی فایده دې دا وامن واچا ساتنه پرمانی ګنایه وکړه فالحان وباله د باندې دې ومرب کان دپالونکې ستا بغلامن ظلم کون کې لعلابد بندګانو الحمد لله رب العالمين والعافية والتعلان النبطة الصلاة والسلام على رسوله محمد والعلي وهو صاحب المعين اللهم اهدنا واهدنا وزعلنا سبب Pearl Man Hiptida اللهم زينا بزينات الامان ورجعنا مدهة النهديين وجعنا حداء مدهة النهديين اللهم ارن الحق حقا ورزبنا اتباعا وارن الباتل باطل ورزبنا اتنابا اللهم فس Judah af Kolharad ve aoradeb اللهم رأزار أر liquid وكل لVES MAT ale nazibe في دنیاك وyleخرت LLC اَلَّا تَخْبِرُ لَزَانِمْ تَلَا رُسُولُ اللَّهُ